Збасамужено спину Мар'ям, і що сили вчепірився смолистий сосновий стовп. Все це було великою несподіванкою для всіх. Майдан завмер. Кати з піднятими водогами заніміли теж. Мовчав Менгу. Тільки тріскотів, охоплений полум'ям хмиз під казаном. Та Мар'ям подала голос. Ілля, любий, це ти. Навіщо ти це зробив? Навіщо занапастив себе? Я кохаю тебе, Маріам, простагнав Ілля. Я кохаю тебе, мила моя. Я люблю над усе на світі нашу крихітку доню, нашу настуню. Чим міг же я вчинити інакше? О, я нещасна, іудейка! Я нещасна, як і мій народ, приречений на довічне скитання, на загибель. Навіщо доля пов'язала мене з тобою? Я й тобі принесла нещастя і тебе занапастила. Не кажи. Ми кохаємо одне одного, а все інше – пусте. Не думай про це, дорога моя. Тут очумився від заціплення Менгу. Хто це? Терджумана сюди. Іллю вирвали від стовпа і від Маріам поставили перед ханом. Вийз, як із-під землі доман, шарпнув Іллю за плече. Хан питає, хто ти? Ілля випростався. Я боярин Ілля. Син київського тисяцького Дмитра. Менгу витріщив очі. То ти живий? Отже мене знову зводить з тобою доля. Чого ж ти кинувся рятувати цю повійницю? Маріам не повійниця, вона моя жона. Виходить, та дитина від тебе? Так, то наша донька Настуня. А ти знав, що Маріам належить мені, що вона моя раба. Знав. І все-таки посягнувся на неї. Ми кохалися раніше, ніж вона стала твоєю рабою, хане. Це не виправдовує тебе, сказав Менгу. Ти посягнув на мою честь і мусиш бути покарений, як і вона. Гей, толенгіти, прив'яжіть з цього богола з другого боку стовпа і всипте удвічі більше батогів, ніж цій жінці. Ну? Іллю потягнули до стовпа, зірвали одяг. Міцно прив'язали. Бийте, нахилив голову Менгу. Знову над майданом розлівся пронизливий зоїк Мрям. До нього долучився глухий стогін Іллі. Коли Мар'ям замовкла, не витримавши і половини ударів, хати перестали бити. Нещасно ждало ще страшніше покарання, і вона повинна була прийняти його при повній свідомості. Ілля витримав всі сто ударів. Він коло стогнав, облизуючи язиком пересохлі губи, і намагався звестися і стати на ноги, бо обвис на вірювках. Вся спина була збасамужена, шкіра тіліпалася кривавими клаптями В казані закипіла, завирувала вода. «Менгу повід пальцем!» «Розв'язати!» Маріам ледве трималася, і Ілля підхопив її попід руки. «Прости мене, найдорожча моя!» розтогнав хрипко. «Скоро скінчаться наші муки! Скоро!» Маріам заплакала. «А наша крихітка на стуні! Що з неї буде? Світ цей такий жорстокий! Боже!» Дитина випиналася і кричала на руках у долоні Ніби зрозумівши, про що ведуть мову приречені до страти вільник і невільниця, Менго швидко зиркнув на маленький білий клубочок, у якому... Випиналися ручки та ніжки і різко кинув Толенгітові. Казан, той підняв перед собою живе тільце у білому сповиточку, і, мить повагавшись і стиснувши зуби, жбурнув у киплячий вир. Крик немовляти обірвався враз раптово. Навіть призвичайні до всього ординці глухо охнули загули. В рядах невільників здійнявся галас. Вгору зметнулися темні жилові кулаки, а над усінь пролунали два пронизливо розпачливі голоси жіночий і чоловічий. А, а ой, люденькі, звірі. То кричали Марям і Ілля. Кричали несамовито, кричали так, як не кричали, коли їх самих ще й накатували. Той крик перекрив усі голоси, всі шуми, гомони і гули, що здійнялися над Майданом. І ніхто не почув у гамі тихо розпачливу гозойку душі. Ой, Добрику, та що ж це, а? Добриня притиснув Янку до грудей, у яких несамовито бухало серце, а коли побачив, як доленгіти піднімають над собою і несуть доказана Маріам, долоний затолив їй очі. Маріам знепритомніла, не кричала, не пручалася, і її тихо, як срібну рибу, опустили головою у скажене кипляче пекло, де метлявся білий сповиток її донечки. Зате Ілля, де й сила взялася після страшного катування, раптом іштовхнув від себе хоронців і кинувся з піднятими кулаками до Менгу. «Проклятий, я уб'ю тебе!» Оторопівши Менгу, здибив коня, розриваючи йому роту водилами, а правицею шарив біля лівого боку, шукаючи руків'я шаблі. Та не встиг її витягти, як охоронець, що був поряд, опустив на пшеничну голову Іллі свою гостру блискучу шаблю. Майдан охнув і загов. Добриня, що міцніше пригорнув до себе Янку, щоб не бачила, що коїться з її братом. Він уже знав, що у неї під серцем б'ється малесенький живчик, визріває нове молоде життя і оберігав її, як міг. Батий сидів на вершечку крутого степового пригірка, підставивши обличчя сонцю, а розхристані груди вітрові, дивився в сині далечінь і думав. Після щасливої соколиної ловитви йому завжди добре думалося. Він нещодавно повернувся з Каракорума, повернувся з подвійним почуттям, розчаруванням і задоволенням. Великий курултай нащадків Чингисхана не захотів і слухати, щоб обрати його, батухана, великим ханом монгольського улуса.